A vállalkozó Íróbarátom bízta hogy kalauzoljam Pesten egy napig. A használati utasításban, amivel átadta, benne volt, hogy rettenetesen gazdag ember, sokféle vállalata volt már, autó és felső rész és rágogumi, most is tíz felé van angazálva. Szeret mulatni, a vastag tréfát se veti meg. Utasítást? Mindezeken túl jó volna megnyerni hajlandóságát a nemesebb művészetek, esetleg az irodalom számára, talán idővel rá lehetne venni, hogy támogasson egy bizonyos most alakult irodalmi vállalkozást, mint a szellemi arisztokrácia nagylelkű mecénása. Hát nem könnyű munkának bizonyult. Különféle lokálok és mulatók látogatása után és közben próbáltam rabaszú rávenni, hogy a szellemi világ szépségei felé irányítsam érdeklődését. Hiába. A könyveket elhaigálta, költőink szobrát meg se nézte, hangversenyre nem jött el. Pedig egyébként mindenbe belement, még üzleti alapon is, amiben valami gyakorlati érdeket szímatolt. Fülem hallatára tárgyalt félbolond feltalálókkal, hóbortos tervezőkkel, még részt is akart venni a munkában. Egy este, azzal, hogy látványos revőfélét fog látni, elcsaltam a Nemzeti Színházba. Az ember tragédiáját játszották. Mikor kiderült, hogy klasszikus darabról van szó, barátom a vállalkozó előszördübe jött, el akart menni, izget mozgott. Aztán önkéntelenül figyelni kezdett. Aztán elbűvölve hallgatott. Aztán nem látott és hallott maga körül semmit, tátott szájjal merett a színpadra. Mikor vége volt, egészen lesújtva jött el. Hallgatva mentünk egymás mellett. Éreztem, hogy a lélektané pillanat elkövetkezett. Vártam, hogy megszólaljon. Végre meg is szólalt. Ki írta ezt a darabot? Madácsimre. Ki volt az? Költő. Magányosan élt távol a világtól. Szünet. Hányszor adták ezt a darabot? Talán ötszázszor is. Szünet. Nagyon szép dolog. Mennyi idő alatt írta? Egy évig. És most barátom a vállalkozó megállt. Szívdobogva vártam. Mégiscsak szép dolog az irodalom, mondta. Végre, csak hogy belátja, kiáltottam. És már készültem rá, hogy figyelmébe ajánlom ezt az új irodalmi izét, amikor hirtelen kihúzta magát. Sóhajtott. Ja, ha az embernek úgy ideje volna egy évig, legyintett és vállat vont. Aztán másról kezdett beszélni, és többé megírt alkalom.